Офіціянтка з півдороги повернулася і поставила попільничку на місце. Не минулий півзатяжки, як вона повернулася з чистою попільничкою, накрила нею повну, протерла стіл і поставила попільничку перед братом. Брат забичкував чергову сигарету і видобув із пачки нову. Закурив і відкинувся у кріслі. На чолі в нього виступив піт. Брат послабив вузол краватки і розстібнув одразу два ґудзики з гори.